А Роксалана вже й забула про свого повелителя. Все лишилося позаду, відсунулося в небуття. Сіре видиво Стамбула з його мечетями й палацами, сморі богих кварталів і жах невільничих ринків, молитви плитки, плітки, химери заздрощів і притаєної хіті, підступи темних душ, прокляття й розкоші, причисті води босфору і гнила вода в ровах, начищені яничарські казани і криваво червоні килими гарему. Де воно все? І навіщо? І чи було, а чи тільки приснилося? Десь, може, зуркотіла вода в мармурових басейнах, і голуби воркували в зеленому листі, і велетенські дерева стерегли вхід до неприступних брам топкапи. А тут панував безмежний простір. Володарювала дика вишуканість і воля безмежна, як саме небо, і всі дороги ведуть тільки на небо. Де тільки й знайдеш цілковите визволення від усього, що гнітить тебе, мучить, жахає, знищує. Розчинену їй золоту клітку, і вона випорхнула з неї легкою пташкою і готова вже була летіти світ за очі, та земля нагадала про себе, судома звела пальці на ногах від гострого бажання доторкнутися до землі, відчути її збавчу твердість, ступнути, піти, здійнятися, а вже тоді летіти. Тодіти вище і вище, до вершин, яких не досягнути і не осягнути навіть гордим птахам. Скеля зіймалася полого, так що йти на неї можна було без особливих зусиль, та однаково султан не встигав за Роксоланою. Вона випередила його, ледь не бігцем подолала останній стрімчак, ступила на гостру білу вершину і тільки тоді озернулася на Слеймана, який тяжко чалапкав позаду. Стояла над безмежними лісами, над царством гір, Бо знесена під саме небо, І дивилася в той бік, де мала лежати її рідна земля. У деякій пустельності цієї вершини, мовби щось промовляло до Роксолани, Щось живе, народжене безміром просторів, Що розляглися внизу, таємною могутністю землі, Поклик якої вона сприймала всім своїм їством, І поклик той був ніби втіленням і природою її душі жадобою нових звершень і добра, яке є істиною. А серце стискувалося від незбагненного нетерпіння. І та сама безмежна туга, що була в ньому з першого дня неволі, залягала там тяжко і безнадійно. Зітхнувши, Роксалана перевела погляду низ на зустріч Сулейманові, який дерся на вершину повільно, втомлено, але вперто. Під струмками стікав йому з-під високого тюрбана, заливав очі, скапував із прибитих севезною довгих вусів, з вивистими патьоками прорював сліди свої у бороді, як дощ на глиняних гірських схилах. Вона бачила султанове обличчя, його хижий ніс, жадібно розтудені уста, гострі зуби. І до неї, дарся вище і вище насувався на вершину, де вона стояла, вслухаючись у невідомий поклик. І тільки тоді, глянувши собі під ноги, побачила Роксолана, що на білому гострякові вершини вистачає місця лише для одної людини.